مذحب که اولاسم پا نزول که باون پس ده صورتی یونس ننازل شده مصف و نزول دوارو که ده یونس ننباد ده دعوه ده دی صورت المسائل الاربع سلور مسائل بکی بیانی یو العبادت لله وحده عبادت صرف حق ده اللہ دویم الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ قَارِسَمَ اللَّهُ درم ترغیب تبلیغ تبلیغ وکې دا مسلو ورسره رسولم تسلی نبی علی السلام مبلغ تا دا سرور مسلې د صورت داوه رب د دې صورت مکه سره مکه صورت کې وای مسله د توحید بیان کړه پدلالو اورد د شرک او د شفاعت قاهریو نوس ترغیب له فت تبلیج جدا د توید مساله دا خلقو ته بیان یا بلا وجا مخک صورت کې کی ابتدا کې ترغیب قران ته نو دی صورت ابتدام پر ترغیب ال قران دا حاصل حاصله صورت بدی ال عبادت للله واحده عبادت سرب سرب حق دا الله دے دا مساله به بیانای زرزری لیکه دو آیات 14 آیات 26 ayat 61 ayat 84 123 او پدی باندې واقعیات به با پیش کړي عبادت حق د الله دی واقعا نوح عليه السلام هودر السلام صالح عليه السلام او شعیب عليه السلام دویمه مساله العالم بكل شيء هو الله عالم الغيب بالله بل سو غيبونه پوری دا مساله به بیانای پینځه مشبګه میا 31 41 90 بیا 123 123 هيات کې را سلورونه مسئله خير کې راغونډي پدی باندې واقعدم ها پدی باندې واقعيا د ابراهيم او د لوط عليه السلام چاغي لري مولا ابن درم مسئله ترغيب دا مسئله بیان کړي پدی باندې دو ام آیات 112 او 120 واقع پا دے دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کڑے و گورا ور سلو رمہ مسارا تسلیق مبلغتا آیاتونے آیات ستر آیات 123 او واقع پے دلوت عليه السلام او د موسی عليه السلام په دواړو دا چې د وګړو د دې تکلیف ملي او صبر وکړو دا به صورت حاصل لې پدی طریقه مزاودیا مخک راضیه کې وایي کې دا مسأله ده الف لا امر الله کوي په ماناد دي حروفو کتاب سره ترغیب ورکی قران هاذا کتاب دا کتاب له حکمت آیاتو چې محکم دي دې اتونا آیاتونه محکم نمنسخ نمنسخ ایدن ثم فصيلات به توصيل شي بده ملادون در په دا غزاد حکیمن خبير چې باه حکمت او خبردار ذات ته تفصیل ورکی د کم مسالې ف تفسیلي په شو د په چېله تابددو بندګ به نه کو الله دله ن سوا د بل دا ممسله وررکې مقصدي او د د تفسیيل چې نهې او ان ننی بشي کازه چې ل کوم تا د رسول ځمد سلام لم تاسوله الله طر نه نظیررومه بشیر یرهون کې وزیر ورکون کې وانست فيرو او د حکم د تا کوم چې بخنه واړې د خپل رب نصمت ویلې بیا راو الله تا یو متو کومه تا نه خزانه فائد بدل درکې الله فائد خر الی جریم مسما تر نیټې ماډومي پوري توحید او قران ممنو عذاب نه و بچ وايته اور به کې کلذی فزرن هر خواوند توحید تا فضله ها اجر او بدل د تاوحد و ان توالو کو غر زيدین فینې بشک از چې مخاف علیکم په تاسویریګه مزابه یومین کبیر د عذاب دا ور وزل وینه د لوی روزي عذاب نه ریګه ملابازار درک الاله الا الله تمرجه حکم بس کېد ساسی او هو على كل شیء قدیر الله پار شي قادر ده الا انهم يسنون صدورم دا غویمه داوال اول دابا بیان شو دویم آیات الله اللہ تابودو اللہ بندگی بخالص دللی علی بادتو اللہ وحدا دویم دعوی حالی ملغیب اللہ دے ناپدے آیات که علا خبردار اینو بیشگدی اسنونا دوی اڑی صدورا ہم پلی سینے دا قران نا لی استغفو منہ دے دا پارا چیزان پڑکی دا اللہ و دا قرآن نا و علا خبردار اینو علا خبردار ہینے استغشو نکل چلوی یست یست ورشون کله چې د ویرا اچي پزان مانی سیاو خپلې جامې ځان پټي پیغمبر بداوت کو کوي ځان پټ فو خپل ساده ورغې کی چمو ونوي علاوه دې چې کله د قران او د عین ځان په کپړو کې پټي علاوه ځخینم کنا عالم پوګي ما رسولونه چې دې پټي و ما یوونه چې دې خدارا کوي نو به شکل للیم په دې بذاتې صدور بخاوندان و سینو ما منتابتن او الله رازقم ده چې څنګه علی ملو غیب او ما منتابه تینو نيشته یې سی او جاندار فلرزمکه کې الا الله مگر الله سن رئیس واه ده د رزق او یا رب الله فوقی مستقرها پا غゼدا پاゼدا او سیدو د تو مستودا او سیده امانته خستودا ده مستقر دنیا مستودا قبر کلون فی کتابی مبین دا اللہ پیلن کی دیخ کارا ووو اللذی اللہ غزات خلق السماوات والرزا چی پیدا کری د اسمانو ازمکا تیسی تتی یامین پشبگو لمحو کیونکان عرشو او عرش د الله علی المعی کو اوبو مخی چی دنیا لابا دنوا اسمکا اسمانو نا دا اللہ عرش اوبو باندیو او کله جزم ک اسمان شو دووم اسمان نبره دي يابلو کوم دي لپاره چې الله امتحانو وکي ايو کوم چې کوم یو پتا وسکه اکثر اعمالا خ عمل کوي هللا ګوري چې خ عمل سوک خ عمل سره اسن اعمالا د سنت مطابق شریعت مطابق اکثر عمل نه ویلي چې اکثر اعمالا ډیر من سو کوي لګو کا خود شریعت مطابق ولين قل تو بچر تاوي انکم ولين قلت مبوسون کچر تو تو وے چتا صبح پورتا کیگے میں بعد الم مدمر نہ بعد ولے یقولن الذین کفروا کافر وئی ان ہا زانہ الہ الا سیور مبین مگر جادو خدارہ توتے قیامت کے دوبارہ جم دوندے و دیو دسوئی بس تا بس جادو ما دکڑی ولی ولینا خرنا او که تمون روز تو گانو مل عذاب دین عذاب الومتن سو وقتہ پوری محدودتن مقرر وقتہ پوری عذاب تیلری ولے یقولن نہ خما خبی اوی ما یحبسو سشی سار کد عذاب دا عذاب دے ربا علا خبرداریم و باور ازوانیاتیم چرا به چیدی تازاب لیسه مصروفن نبی اردول شیعن هنده دینا و حاق به ایم نازل بشید به دیبان ماکانو بیسازیون اغازاب چیدی ارگوری خندا کولا ولی نازدن لینسانو که چرت ارسو انسان مشرک ته من نه ترمنا رحمتا تر روانی نظانه بیا لري کو د من خو ددن نه نوی نوېشه د له او کفور نه شوکرئ بیاوی اللله ذری دلی میله والی نظنا او کوچلتهور سته نامه خوشاري بعد د را پهزه تریف نه مساو چې ورته رسسیحیدري میقول نه خامهخیوي ظاحبه یا توانې لاړل ت کایف تکلیفونه ختم شو شاري ده او دا س کوي چې د الله شکرباې ب ش لفاون دی بیا ډیر موي او فخورور او فخر کوون کې اللهله نه صبر مگر معمنان دا سک الله په نیمت شکرباي ال ین لکننا قسان صبررو چې سې ککړی اک لک شوي د الله په نو آمامره سالیات مد کوئ اولای که د کسان لادي دباره مفررتتون ماافرت واژونو ک كبير جر ډیرلی فله الله کارکنون سره درمت داوه. ترغیب التبلیغ پیغمبر دین به بیانه مسائل و بیانه دینه به تنگی کنه فلعلک تارقن شای پیغمبر ته پره خستون کې بازما بازه اغه یو ہے لکه چې ته توحی کیه وزای قن و تنگی کی به پریوانه صدره کا ستا سینه اي یقول چې دوی در پسی وای سمانه پیغمبر دوی ته وی گزاره کا وا دا ټولې مسائل یې مبیانه و زم بو خدایانو رد مکه وا نو سکه ته پاره دا مسائل پرې دی نه نه او کدی بدر د ر دی وای نو استاد سینه پدې تنگیږي نو د سینې د تنګې دو د وجه جنو په دعوت پرې دی نا بیس وی لو لا اون زیلا لای کنزون ولیننا نازی پر دیږي پرې پیغمبر بار خزانه کدی د الله پیغمبر د پکاره چې ول خزاني مال دولت ورکی البیومنو چې لا الله پیغمبر دی. او جماهو هوملک یا راشد سر فرشتہ او سر سربتوري باندې ګرځي وتو اینما بشکان تن انما بشکان تنذیر ت پیغمبر انحذیر تنذیر کار دغه ده دانه چې اثر د خزانی او فرشتي الله والا علا کل وکیل بارو شی باندې ذمہ دار ام یقولون افتراء دوی دا قران زانه جوړ کړي دي قلو فاتو تا سوره لوک ہے ذا بیاش صورن فلص سوره مصر د دې بشان مفتریات ان زانه جوړی تا تاسو زوی ول سوره اروڑے د سورت مطالبه دا یودا و د وی چون کې لاس ټاباري دي نار ټابار نه یو صورت و د اوروبلې باندې ستاتم څومره چې طاقت لای د الله نه سی وایې کندو ساري چې انګلیش دي نه کوم کچري دوی قبول نو تاسو دا چیلنج نو فالمو بیا کوجه چانه مابه شه کوم زبیل مل الله دا قران نازل شوی دا الله په لوم ون واللا او دا قران نازل شوی د پدی مسله دا, دا الله اله د ب علم الله د با د لاندې دی دا. او المبانه علم, علم الله باندې اتف نازل شوی د قران به علم الله و به الله الاه الا الله قران دا لا لا دالم موتاب قران نازل پدی مسره باندې چې لا اله الا هو حاجت روا ده الله نه سیوا بل نشتا د مسلې دا بیان ده راغله معلومه شو چې د قران دا وسلا انزل به الله الا الا الله مسله توحید قال انتم مسلمون ايتاس غاړي خستون کې دي توحید تا غاړه من کان اور ایدل حیات دنیا حیات و زینتہ تخریب سو چه را دل اريده جون دنیا و دا غی دا زینت نو وفی نوور بکړې شي دې تا اعمالو <سؤال> بدل دي د یمالو پهیا په دنیا کې وم fio دی په کې لا یو خسونہ تاوان یې نکړې شي دنیا کې بوله سرکو اورای لزین دا خلق دی له سلام چې نوې دی له 파ره فیر اخرت کې لنار مګور آخرت کې بیسنی وا حب وا حب برباد دي ما سنوا چې ډکړي دي پهیا په دنیا کې وباطلونو وباطل دي ما کانو یمالو چې عمل کوي او مان کانا لا بینه تیم رب دی سلامره تسلیم مبلغتا فمن كان على بينه سوق جي په دلیل من ربي اخبر رب د طرفنا ويتلوه او اولغي د قران سره او اولغي د پیغمبر سره شاهدونه او شاهد من خدا الله د طرفنا شاهدنا مراد قران ده الله پیغمبر په حق را ديږي او بيو سره یو شاهدم تلشي يعني د الله کتاب قران قران ام بي پیغمبر لور ومن قبل یو د دینه مکی کتاب او کتاب له موسی علیہ السلام و مو امان پیشوا و رحم او رحمت نو توراتم د حقانیت بیان کای نو داسې پیغمبر خو منل پکار دی ولایکدا کسانیو مينو نبی ایمان وړي په قران او پیغمبر او مے یکفر به او سوچ وړي انکار کی مین الا حزب د جړډلونه مکی او او کرین <تصفح> نو فنارو اوو جہنم می ما وعدی ده فلا تکو تمکی گفی میریتن بشکی من هو ده دی وعدی نا انهو الحق دا وعدا حق دا من ربکا طرف دا ربستان اکثر الناس لایو منون لیکن اکثر خلقی من نرولی ومن ظلم و, و سوگ ده غر ظالمی من دا اچانا افترال اللہ کا زیبا چی تڑی پا اللہ درو او شرک ای که دا کسانی او رضونا علی ربین دی به پیش کړي شیخ خپل رب دا وایو قل الاشادو او وایي گواهانم انبیاء پر حولای الذين الله دا خلق دای کذبوا علی ربین چه دروغ پخپل رب یې شرک کاو حل علانۃ الله لعنت الله علی الظالمین الذين يسدون سبیل الله ظالمان قد چه بندې دلې یې دل بندول خلق لا لا دلاري نو يبونا اي واجا اوله توي دي رکا گليچ پشوبحات و هم بالاخرت دي باخرت ان کا كيرون كاफिरو اولايک اذا لم يكنو معجزين دی ندي حجز كون کی يا بچي دن کی اللهنا فلارض زمکه كا ما كان الا مونش در مين دوني لا اللهنا سوا مين اوليا سوق مدگار يزا اولفو يزا اولفو منذاب الله بوله دو چند ازاب وركي ما كانو يستيون چ طاقتل لريلې وې دا ورې دوه د حق او د قران او ماکانو یو څېګونو نه دي دي د قران ولايك الذين خلق به قران فظون شتاوانيان کړی خپل ځانونه وزل ان هم روښي د دینه ماغه سکانو یوكترون چې میزان نه جوړول لا جرم اي شک نيشه چا نو وې شک دې په اخرت اخرت کې هم الاخرون دي تاوانيان ان ان الذين منو يقيننا که سان شيمان ورو او واغبتو ایلہ ربیم اواجیزیو کڑخ پل رب تا اولائی کاسا و الجنہ دا جنتیان دی حمدی و فیافریک خالی دون همیشی مثل الفریقین مثال در ادواردلو مشرکان و موحیدین و کلاما والاسم پشاندرندو او کنو والبصیر و سمی و پشاندری دون گوری دون گیره مشرک لون کونل دی ما هیڅ لیدون ګورې لیدون ګل نو هلی استویانی آیا برابر دي دا دواړه مسأله په حالت کې نه برابر افلات ذکرون نو ولی نصیت نه قبره